интригуващ поглед към едно голямо име в българската литература и в интелектуалната ни история. Стефан Гечев. Ще се опитаме да разберем какво свързва един дипломат от посолството на Гърция в Букурещ с българския поет и писател, чието рождение на 29 януари 1911 година беше отбелязано в гръцкото посолство в София, от българо-гръцкото сдружение Аристотел и от една уникална четириезична платформа Светена на Стефан Гечев онлайн. Добър ден, казвам на Никос Влахакис. Добър ден от мене. Философ, поет и дипломат в момента в посолството на Гърция в Букурешт, Румъния. Да започнем от там, господин Влахакис. Какво ви накара да преодолеете тези 350 км, най-лесните по въздух, разбира се, между Букурешт и София, за да бъдете един от хората, които произнесоха слово за Стефан Гечев в посолството на Гърция, тук в София? Ми, както казах и в, в, в, в, в това тържество, а, а, носих едно послание от, от Букурещ, едно послание от Христоботев в, в, в квартала, където е живял Христоботев от, отдавна в Букурещ дето почна делото си. А, живее и аз и това е близо до гръцкото посолство, но не това е повода. Да, Преодолея тези километри, както казахте. Бях поканен фактически да участвам в това тази вечер, посветена на Стефан Гечев от един също поет и дипломат, български поет и дипломат, който обединява двете култури, българската култура и, и, и гръцката в уникални произведения и в едно дело, литературно дело, което наистина е забележително и според мен по един и друг начин представлява една много ярка така позиция за, за какво е модерност, поетическа модерност в балканската литература. Е, Стефан Гечев е от даже от времето, дето съм служил в посолството е, на Гърция в България, то отдавна, преди някъде 20 години, е, от тогава и малко преди бяхме почнали е, да честваме памета на Стефан Гечев, заедно тогава се с съпруката му тика гетима която така, мисля, е покойна вече. Преди две години, ако не се лежа, ако сме добре, тя е починала. И заедно с нея и тогава един кръг приятели на Стефан Гечев, главно от... един кръг, който состояше от главно от Герци, но и от Българи, бяхме почнили да честваме тази литературна памет на Стефан Гечев. И от тогава се създаде и по-нататък се създаде и този Аристотел, в началото като платформа, но след това като културен съюз на Аристотел, който продължава с. Това да, да, да, да запазва тази памет памет: уникална, уникална личност. Уникален човек е Стефан Гечев. През на практика, неговите преводи, ние познаваме поезията на Кавафис, Йоргус Сеферис, Одисеяс, Елитис, изобщо ключови произведения на гръцки да. писатели и поети, преведени на български, но. Той, негова е заслугата и за превода на а, Алиса в страната на чудесата, както и за уникалната му проза и поезия, които обаче остават до някъде непознати. А, една от причините, вероятно, и в а, факта, че той е бил дипломат. А, и като ага. вас. Самият той да. бил дипломат през 30-те години, а след 44-та година е изхвърлен от Министерството на външните работи на България, а неговите, една от стихозбирките му, Бележник през 67-ма година, е забранена от властите и защото не му е било това. лесно на Стефан ага. Гечев, но това, което предлагам сега, господин Влахакис, е да чуем секунди от неговия глас. Имаме а, възможност да го направим благодарение на тази четириязична платформа, поддържана от негови почитатели, негови а, близки. Платформата в а, онлайн пространството се казва така Стефан Гечев слято и те пазят тази помет по един уникален начин. Ще чуем гласа на Стефан Гечев, който чете свои произведения точно в две минути. е кригла като колело. Защо няма две луни да си направя колело и да замина някъде далеч, далеч, където ще има само една луна? Докато слънцето насочва все още срещу тебе укоризнен пръст, докато котката все още сама решава при тебе да се сгуши, докато идващото лято ще ти предложи пак милувката от малките антенки на тревата, е грехота да се оплакваш, че си сам. За сега всичко е добре. Съживите съм жив, смъртъвците мъртъв. Ами, като настъпи второто пришествие, когато мъртвите възкръснат. Да От хиляди години съм се мъчила един ден да се срещна с луната и все не съм успявал. Защото тя изгрява в мига, когато аз залязвам. О, престани да мислиш за безсмъртия. Сега, когато крачиш в този парк, с шепота на сухите листа, обагрени с цветовете на нежно примирение. Сега, когато всеки миг ще спреш пред гробницата стара, от размисъл дълбока посияла, с две колони строги и фронтон триъгален, на който са изписани две букви «Алфа» и «Омега», «Ти» и «Потани» В съзерцание на вечността, в която тебе няма да те има. Връщаме се към разговора с Никос Влахакис, самият той философ, поет и дипломат в момента в гръцката мисия в Букурещ, Румъния. Говорим за Стефан Гечев, автора на стиховете, които очухме. Почит към Стефан Гечев, който напуска този иземен свят 2000-та година, но е роден в края на януари. Господин Влахакис, много ми е любопитно. Вие познавахте ли го лично? Защото знам, че може би има такъв шанс да сте се срещали. Не, за съжаление, не. Аз позна... се запознах фактически. Аз дойдох в България след, малко след смърта си след и му, Се да? запознах с съпругата му, но имаше други дипломати, които бяха се запознали с него. Много преди му, да дойда аз. Като посладник Сидерис, посладник Христидис и европейския дипломат Василь из Марагос, който е превел неговата с Бележник на на гръцки и тес е на гръцки сега след малко що се издаде и чрез тях имам и разбира се приятелите на Стефан Гечев, Янис Гьолиос бизнесмен и приятел бе Янис Гьолиос и други които който активно са участвали в този кръг на приятелите Стефан Гечев и чрез тях имам спомени, но разбира се и чрез неговите книги, особено книгата му за моите грецки приятели в която говори и която също ще се издаде на грецки, е издадена на грецки отдавна, но ще се повтори Препубликова. изданието. Препубликова, да. Да, да, ще се преподобувам, да. Кадиро говори за почти всички личности на литературната модерност на Гърция на 20 век. То има шанс да се запознае с всички тези личности, с Казанзаки, с Варналис, с Елитис, в Фатина, както е живял в Фатина от 1936 година до 1942 година, служайки в българското посолство του Φάτινα το υποστητήλ σφέτα πλεννά η разбира се, познават почти всичко от гръцката литература на този период. Един необикновен мост между България и Гърция. Стефан Гечев, има което е изключително важно за интелектуалната и литературната история на България. Много благодаря на Нико Злахаки, поет, философ и дипломат, един от почитателите на големия български писател Стефан Гечев.